nancy a hideg ébresztette föl, meg a hasogató fejfájás és a hány inger a sok italtól. Először, még csak félig ébren, Greg nagy, mesztelen testétől próbált meleget nyerni, de ez nem volt elég. A takarók a földre csúsztak róluk. nancy át kellett volna másznia a férfi testén értük, de ehhez túlságosan émejgett. Árt és Ken más-más ágyban aludt. nancy a félelem évreztette föl egészen. Az éjszaka oltalmazó sötétje elszállt, s vele vak önbizalma is. Most ismét sebezhető volt, szörnyű undort és bűntudatot érzett, visszagondolva a tulajdon éjszakai viselkedésére. De a legrosszabb az az egyre erősödő, gyötrő érzés volt, hogy mivel mindent megtett velük, nem maradt fegyvere, semmiféle csábító, női titka. Mert mindent megtett. Lefeküdt előbb kennel, aztán greggel, végül ártal is. Undorodott magától de mentségeket is keresett. Tehetette mást, ha ezek itt így akarják. Hogyan szállhat ő szembe egyedül három erőteljes, fegyveres férfival? Hiszen szegény Martin nincs abban a helyzetben, hogy segítsen neki. Persze lelkeményén érezte, hogy ez az érvelés sántít. Ugyanmitől menekült meg az ocsmáságok ára. Továbbra is fogol, akárcsak Martin. Nancy feltápászkodott. Nagy nehezen kívánszorgott a konyhába egy italért, s félig még álomban dőlt a konyhaajtónak kezében egy üveggel. Martin látta őt a kandaló fényében. Nancy megpróbált félrehúzódni a látószögéből. Felfordult a gyomra, óriási erőfeszítésbe került, hogy ne hányjon. A teste úgy sajgott, hogy el sem tudott képzelni ilyen fájdalmat. Ott állt a szobában, tépettem, megverten, tehetetlenül reszketve. Megcsörrent Martin lánca. A férfi ott ült a heverő szélén, s megtörtén bámult maga elé. Könnyökét kimerülten a térdére támasztotta, keze erőtlenül csüngött. Nancy-nek hirtelen eszébe jutott, hogyan várta őt a férfi a repülőtére. Mikor is volt? Ki ez az ember? Martin hallgatott. Nancy lassan elhaladt előtte, kinyitotta az ajtót, kiment. Éppen akkor kelt föl a nap. Megtört sugarai az erdő fájén át szabálytalan foltokat festettek a tóra. A víz ezüstvörös volt. Nancy lehajolt, belemártotta a kezét. A keze elgémberedett. Kent tegnap azt mondta, hogy a tó egy-két napon belül be fog fagyni. És akkor meghallotta a Ken nevetését. Megfordult. Jött a fagyos fehér földön a kunyhó felől, törölközővel a vállán, mesztelenül. És jött Greg és Art is. Hey, – Nancy! – Ken nagyot kiáltott, lerúgta a papucsát, és nem hagyva időt magának, hogy meggondolja magát, három hatalmas ugrással bent termett a jeges vízben, és alábukott. Ordítva bukkant föl ismét. Greg odaért Nancyhez, letépte róla az inget. Befelé! Nem törődött Nancy sikoltozásával, Ken pedig nevetve kinyúlt érte a vízből. Greg megfogta Nancy csuklóját, Ken a bokáját. Így cipelték, kifeszítették a testét, s hármat számolva jól meghintáztatták. A víz hideget tűszúrásként érte a testét. A víz összezárult fölötte, mint valami súlyos kötöm, de olyan súlyos, hogy lélegezni sem tudott. Végül kinyitotta a szemét, és elmosódott barnás világban találta magát, a tó fenekén, fönt pedig halvány ezüstként csillogott a nappali fény. Fölállt. A hajnal melegköpenyként borult rá. Ken és Greg nevetve lubickolt mellette, és árt is. – Jó reggelt, Nancy! – ez Greg mondta. Hogy vagy, kislány? És aztán kell. Miért nem ébresztettél föl minket? Istenem, micsoda éjszaka! Mondta Greg, és durván, mint valami zsákot, kiemelte Nancy-t a vízből, és nagyot csapott a fenekére. Aztán ordítva elindult a part felé. Ebben egy rézmajom töke is lefagyna! Jézus! Ken lassan, Nancy vállát karolva ment kifelé a vízből. Nagy voltál, Nancy, nevetett. Nancy szégyelősen mosolygott. Ken magához húzta. – Élvezted, ugye? – nevetett, szájon csókolta a lányt, és kivezette a vízből. És Nancy ismét érezte azt a meleg, bensőséges viszont kettőjük között, és kin parton már ott volt árt, kékre fagyva, de mosolyogva, és egy törül között nyújtott oda neki. Ott volt Greg is, nagy testét dörzsölgette, és azon viccelőzött, hogy összement a jeges vízbe. Ken úgy törölgette meg Nancy-t, mintha kicsi lány lenne, a saját kicsi lánya. nancy oldódni kezdett a benső hidegség. Most már nappal is a szemükbe tudott nézni ezeknek az embereknek, józanul, félelem nélkül. Végig pillantott a saját karcsú testén, az úszástól feszes melleken, a lapos hason, a karcsú combon, lápszáron. Rövidesen újra kelleni fog nekik, és nem csupán azért, mert nő, de azért, mert ő az ő nancy -jük. Visszamentek a kunyhóba. Ken a kezét fogta. Greg könnyedén átölelte a vállát. Art pedig mögöttük ment, s játékosan rárá -rá ütögetett, hol egyikük, hol másikuk hátsó felére. Mikor beléptek a házba, nevetésük betöltötte a nagyszobát. Martinra senki sem figyelt, csak Greg. Kikötötte a konyhába, és megparancsolta, hogy készítsen reggelit. – Hé, barátom, te mitől vagy úgy ki? Csak nem a tegnapi éjszaka miatt mondta Greg, és nagyot röhögött. Aztán Ken elővett egy újabb viszkis üveget. Nancy is ivott. Az ital égette, mint a tűz, majdnem kihányta. De mikor már lent volt, jól esett. Harsókva nevettek, aztán a kandaló előtt együtt fölöltöztek. Ken kiküldte nenszit a konyhába újabb üvegitalért, és egyúttal nézze meg, nem kell -e segíteni Martinnak. Martin a mosogatónál állt, tésztát kevert. Zavart volt persze, Nenszi először tudomást sem vett róla. A tűzhelyen álló kávéfőzőből teletöltötte a kannát, s letette a konyhaasztalra. Aztán úgy érezte, beszélnie kell. Ne gyűlölj engem, Martin, mondta halkan. Mert most gyűlölj, tudom, hogy gyűlölj, és nincs jogom azt kérni, hogy ne tedd azt, igaz? A férfi nem felelt rögtön, és mikor válaszolt, komisz volt. Hol a kulcs? A kulcs? Miféle kulcs? Nancy most már szinte fizikailag érezte a férfi áldás gyűlöletét. Riadtam matatni kezdett a csészékkel. Hol van? kérdezte újra Martin, s úgy ragadta meg Nancy karját, hogy fájt. Milyen kulcs, Martin? Egész éjjel egyszer sem jutott eszedbe, mi? A garázsi, hogy elvihessem a családi autót egy kis vasárnapi kocsikázásra. Vicsorgó arcát Nancy arcához dugta, szeméből tüzelt a gyűlölet. Meg ezért itt? Fölemelte az öklét, s a bilincsre csapott. Martinnak igaza volt, valóban nem jutott az eszébe, és most már Nancy is gyűlölte Mártint, mert nem értett meg semmit. – Martin, jusson az eszedbe, hogy hol vagyunk! – Jusson az eszembe! Mártin rekedten felnevetett. – Ezt éppen te mondod! – Hogy mi történik velünk? Hogy miért tettem? – Nagyon kérlek, ne mondj semmit! pedig most már folytatni kellett a beszélgetést, nem lehetett elkerülni. Nancy gondolkozni próbált, de semmi okos nem jutott az eszébe. helyzetben voltam, motyogta. Martin sikertelen kísérletet tett egy sátányi gúnykacajra, majd kijelentette. Mindig is ilyen voltál, sunyi, soha nem szerettél igazán. Istenem, gondolta Nancy, hát erről van szó, Martin büszkeségéről. Márti kedves, mondta szelidem. Kérlek, higgy nekem. Nem voltam észnél. Talán részek voltam, és nem tudtam, mit teszek. Nem tudtam. Nem tudtam, hogy a végén élvezni fogom. Aztán majdnem sírva még hozzátette. csak ne így lett volna. Martin hátat fordított, rácsapott a mosogatóra. Élvezted! Mondom, hogy élvezted! És ekkor Nancy arra gondolt. De hiszen Martin sem szerette őt soha, csak használta. S kétségbe esett reménykedése, hogy elmenekülhet Edithtől, nem volt több jó reménynél önámításnál. Martin megrontotta, bemocskolta őt épp úgy, mint azokat a lányokat, akik pénzért háltak vele. Jobban, mert belőle ugyanakkor bolondot is csinált. Jobban, mert kétségbeesésében hazudott önmagának is, és engedte, hogy Martin is hazudjon. Hirtelen feltámadt benne a harag meg a keserűség önmaga ellen is, s ahogy Mártint arcú csapta, az a pofon saját magának is szólt. Akkor át mint egy pisztolylövés. És dühös kiáltása egy idegen nő kiáltása volt. – Te barom, te mocskos kis féreg, ne rajtam tölts ki a tehetetlen dühödet! Martin hitetlenkedve bámult rá. Újjai az arcán égő vörös foltot tapogatták. Aztán felvillant a szeme, és visszaütött. Nancy végigröpült a félkonyhán, a falra forró kávéfröccsent. A viszkis kisüveg eltört. A csörömpölő üveg szörnyű zaján át Nancy hallotta Martin ordítózó káromkodását. Bödes kurva! A lánc rácsavarodott a konyha asztalra. Martin úgy ficánkolt a végén, mint a kikötött kutya. Éppen csak elérte nancy -t. Ekkor lépett a konyhába Greg, de csak nevetett a látványon. Felkapta Martint, odavágta a mosogatóhoz és belerugott. Martin a combját fogva fájdalmas sikójjal csuklott össze. – -a, a lábam, eltörte a lábam. – Szárok rá, ezt meg takarítsd föl. Greg odarukta Martinnak a törött üveget. – Jól vagy, Nancy? Közben Ken és Art is kijött. Megálltak az ajtóban, kúnyosan mosolyogtak. Nancy hüppögve fordult Martinhoz. – Gyáva, a feleségedet mikor ütötted meg utoljára? Martin felállt. Nem leges nekem, Jane, te kurva! A szeme ismét szikrázott. Nancy-re akarta vetni magát, de Ken elkapta. Na, ebből elég! A gyerekekre való hivatkozás, mondta Nancy, csak kifogás volt, mi? Csak a hétvégékre kellettem neked. Ingyen! Hazug, ringyó! ordította Martin. Képmutató! Mintha én nem arra kellettem volna neked, hogy elszabadulj Editől, mint mintha te nem használtál volna ki engem! Azt mondtam, elég! Vágott közbe Ken. Martin szorosan a mosogatóhoz nyomta, és a férfiből nyomban eltűnt a harciasság. Ez rád is vonatkozik, Nancy. Átkísérte Nancy-t a nagyszobába, Greg pedig utasította Martin, hogy fejezze be a reggeli készítést és takarítsa el a disznóulat. Aztán elővette egy újabb üvegitalt, és követte Kent. De árt maradt még egy pillanatig, s kezdteve nézte Martint. – Martin? – mondta. Mi vagy úgy oda? Egyes pasasok örömüket lelik a nőkben, mások nem. Ezt tudnod kell. Ne vedd a szívedre. A nagyszobában valamennyien ittak az üvegből, és várták Mártint. Kis idő múlva, amennyire a lánc engedte, be is jött a konyhából, tojást meg kávét hozott. Csendben ettek. Nancy furcsa megkönnyebbülést érzett. Végre kimondta az igazságot kettejükről. Mert amikor ő Mártint vádolta, maga is bűnös volt. Ekkor jutott eszébe, hogy nem gombolta be az ingét. Greg mosolgott, de ez a mosoly már nem volt a régi. Kívánta nancy de csak azért, hogy könnyítsen magán. – Oké, főnök – betette oda. – Bújjunk vissza az ágyba még egy kicsit játszadozni, vagy lássunk munkához. Ken elgondolkodott, aztán megkérdezte. – És nektek, kettőtöknek mi a véleménye? Greg ismét mit t nézte, és jelentőség teljesen vakarózni kezdett. – Hát, elég rövid éjszaka volt, én visszabújnék az ágyba. – Felejtsd el! – mondta hidegen árt. – Ez a mocskos kis féreg bajt okozhat. Lássunk munkához. – Egyet értek ártal – mondta kell. – Különben is Ellenkeznek a szabályokkal. – A szabályokat megváltoztathatjuk. – Szavazzunk. – Nem. Jó volt rá, hogy ilyen szabályokat hozzunk. Nem emlékszel? Greg elgondolkozott, aztán kelletlenül bólintott. Hm, – Igazatok van? – Milyen szabályokról van szó? – kérdezte félén Nancy. – Egyszerűen csak szabályok! – mondta Ken, és nem nézett a lányra. – De milyen szabályok? Ken nem válaszolt, s hallgatásában volt valami nyugtalanító. – Martin! – kiáltott Ken. – Gyere be! Zsebéből elővette a bilincs kulcsát. Nancy látta ezt, és azt is, hogy Greg ismét az ő mellét nézik. Nancy ismét valami kétségbe esett reményt érzett. Talán még rendbe hozhat mindent. Greg lába közé nyúlt, és érezte, hogy a férfi nyomban reagál érintésére. Ken meglátta, is a homlokát ráncolta. Hagyd már, Greg, az Isten szerelmére! A hangja élesen csengett. Greg visszakozott. – Jól van, jól van! Elengedte nancy s eltolta magától a lány kezét. Mártin bejött és megállt. Ken lassan végigmérte. – Mi az? – kérdezte Martin. Nagyon sápat volt. – Égy áll egyet, jót tesz. Martin tiltakozás nélkül elvette az italt. Miközben ivott, tekintete lassan vándorolt az arcokon. Aztán Ken elvette tőle a poharat. Mártin nem mozdult. Talán kicsi sápatabb volt, és az arcán a szája körül valami új, határozott vonal tűnt fel. Ken észrevette. – Mit csináltál vele, Greg? – kérdezte. – Semmit, tiltakozott Greg, aki félreértette a kérdést. – Megrúgtam. A combjám. Tudod, ahogy a selekben tanultuk. Art feszültem figyelte Martint. – Nem erről van szó, – mondta. – Kennek igaza van. Martin megérezte. – Persze, ez nem tudatos fölismerés, csupán ösztönös megérzés, mint az állatok is. Elmosolyodott. Talán nem is érdekes. Elvégre Martin is csak egy állat. Ken hirtelen Martinhoz fordult. Tessék, a tiéd! És oda nyújtotta a kulcsát. Martin elfordította a tekintetét árttól. Nesze a tiéd! Mondta újra Ken, és a kulcsot Martin ingzsebébe ejtette. Mártin lassan préselte ki magából a szavakat. Mennyi időt kapunk? Látod? mondta diadalmasan árt. Megmondtam. Ken, nem értem, mondta megzavarodva Nancy. <gül> nem baj, nevetett Greg. Elengedünk titeket. Húsz percet kaptok, mondta Martinnak Ken. Árt egy kis csomagot vett ki az egyik ládából. Ez a tiétek, három napi élelem, gyufa, első segélycsomag, meg amire még szükségetek lehet. Megmagyaráznám már valaki, hogy mi történik itt? tört ki Nancy. Mondtam már, mondta Greg. – Isten veled? Ez nem hangzott hihetőnek. Nancy értetlenül nézett Martinra. A férfi mosolya hideg volt. Nyugodtan leoldotta magáról a bilincset, és elvette ártól a csomagot. – Hányan voltak előttünk? – kérdezte. Ken habozott, aztán válaszolt. – Hata. – Hat pár? – mondta élesen Árt. – Csak ilyen egyszerűen? kérdezte Márti. Minden évben eljönnek ide vakációzni, fölszednek egy párt, egy kicsit elszórakoznak velük, szabadon engedik őket, és pulykavadászatot rendeznek. Csak ilyen egyszerűen? A hangja most teljesen tárgyilagos volt. Ken és Árt összenézett. Nézd, Márti, fogalmazzunk ki, mondta Ken. Az erdő nagy, bármi megeshet. Árt komiszul vigyorgott. Ki tudja, a végén még te fogsz lepuffantani minket. – Mi a fenével? – robbant ki Martinból. Egy pillanatra elvesztette az önuralmát. – Ezzel? – és fölemelte csupasz tenyerét. Senki nem felelt. Martin kétségbeesetten nézett, hol az egyikre, hol a másikra. – Én megmondtam, maguk nem normálisok. Egyikük sem. Dili Diliflepnét érdemelnének. Ez itt nem Vietnám, értik? És mi nem vagyunk sárgák vagy niggerek. Fehér emberek vagyunk. Mint maguk. Én bankban dolgozom, köztiszteletben álló ember vagyok. Nős, gyermekeim vannak. Kemp benyomta időjelzős karórájának a gombját. Most indul a húsz perc, de Martin nem lehetett elhallgattatni. Az Isten szerelmére meghallgatna? Rendben van az a passziójuk, hogy emberre vadásznak. De ez nem vadászat. A vadászat az, ha a másiknak van esélye elmenekülni vagy küzdeni az életéért. Miért engednek el minket egyáltalán? Miért nem lőnek le most rögtön? Hát, tudod, mondta Greg, nem tudom megérteni az embereket. Fél órával ezelőtt a leghőbb vágya még az volt, hogy megszabaduljon a láncától. Csak azért könyörgött, hogy vegyük le a láncot. Ken azonban válaszolt Mártinnak. Persze, itt is maradhattuk. Főzhettek kávét, ihattok, üldögélhettek, várakozhattuk. De nem hiszem, hogy ezt fogjátok tenni. Ó, oh, majdnem elfelejtettem iránytűt vett elő. Én nem nyugatra, vagy két és fél mérföldnyire van egy régi vasútvonal maradványa, inkább csak a nyoma. Ha követitek délnek, kiértek a 28-as útra. Az iránytűt Martin elétette az asztalra. Martin elvette. Piszkosul maga biztos, igaz, mondta. Hát had mondjak valamit nagyfiú. fiú. Éppen fogom elhordani innen az irhám, és gondolom el tudják képzelni, hogy mit jelent ez maguknak. Greg Ártra pillantott. Ehhez mit szólsz? Lehet, hogy ezúttal az emberünkre találtunk? Árt vigyorgott. <gül> Talán igazad van. Martinhoz fordult. Martin, te emberi lény vagy, homo sapiens, akinek az agya végzetesebb fegyver lehet bármelyik puskánál. Mi éppen olyan kockázatot vállalunk, mint te. Sok szerencsét, győzzön a jobb. Kaphatnék egy kis vizet? kérdezte ismét hűvös, szinte üzleti hangon Martin. Ken némán fölállt, s leakasztott a egy kis kulacsot. Martin elvette, s hátrálni kezdett az ajtó felé. Ken! Fakat sírva Nancy. Gyerünk, Nancy, mondta Greg. be magad! Ken, múlt éjjel nem próbáltam megszökni. Ellophattam volna a kulcsát, de nem tettem, igaz? Ami a múlt éjjel történt, azért történt, mert akartam. Megpróbált Gregre és átra a könnyein át. Hát persze, jó mulatság volt mondta meg a vállát Greg. Lehetnének máskor is ilyen éjszakáink. Nem mondanám el senkinek. Oda-haza, amikor csak akarjátok. Átkulcsolta Kent. Ken, hallgass meg. Ken lefejtette magáról Nancy karjait, és megszólalt. Nézd, Nancy, ez van, és nincs értelme az idődet vesztegetni. Nem fogom meggondolni magam. Greg sem, Art sem. Nézd, kislány, szólt közben Nyersen Art. Adjuk írásba. Megetettünk, jól tartottuk. Most tűnj el. Ken! Nancy ismét a férfira csimpaszkodott. A rémülete nagyon sötét és hideg volt, mintha végtelenül messze lenne a férfitől. Hallotta árt éles, türelmetlen hagját. Ken! Kidobnád már végre ezt a süket kurvát! Gyerünk, Nancy, futás! mondta Ken, és Nancy egy-kettőre odakint találta magát. Martin már lefelé tartott a tornácról. Talán ő segíthetne. Valahogyan. Miért megy ilyen nyugodtan? Martin? Martin nem nézett vissza. Gyorsuló léptekkel folytatta az útját a tisztáson át. De nem futott. Nem adta meg nekik ezt az örömet. Az ajtóban Árt jelent meg Ken mellett. Puskával a kezében. Nancy nem tudott felállni. Megpróbálta, de a térde nem engedelmeskedett. Az Isten verjen meg mozog már, sürgette Ken Ártot elfutotta a méreg. Elsütötte a puskáját, s Nancy feje bóbját végig szántotta valami. Újra élesen látott mindent. Ken jéghideg tekintettel, dütőfehér szájjal nézett rá. Art arcán torz vigyor. A föld belőtt közvetlenül Nancy feje mellett. Nancy hajában a kis sárdarabokat vér fogta körül. Greg jelent meg az ajtóban, a puskáját töltve. Nancy nyomban felpattan. Most már mindenre kristálytisztán emlékezett. – Ocsmány szemetek? – mondta. – Nem tudom, hogy hogyan, de fizetni fogtok ezért. Fizetni, mind a hárman. Szemetek vagytok. És oda köpött a lépcsőre. Megfordult és elindult Martin után. Greg puskájának závárja csattant, de Nancy meg sem rezzent. Tudta, hogy nem lövik le. Még nem. Csak a csűrhe ijeszgeti a niggert, mielőtt elővennék a kötelet, a benzint meg a gyufát. Újabb lövések hallatszottak. Sárcsapott föl a nadrák szára alá. Kőhasított a lábába. Nancy ment tovább.